щоб коли горе прийде, було вам дано тут на землі муки на вибавлення, нехай тяжкі, але не вічне горе там. Сльозами великими слід просити про заміну. Ох, мені сердечна недуга згострила біль. Близько казни, і я бачу, за що. Подрипуватиму руки, як від сина. Вам скажуть. Трудіться. Похилив по-старечому до архангельських дверей Волтар, але обернувся. П'яничка, як його, не стріха отрок, повинен принести готові сторінки перекладу в журнал. Був, не показався. Повір йому, мряка спиртна в голові. Так думає врятуватись від згадки про сім'ю. Згинула в пожежі там, серед війни. Міг справно перекладати свого беремочка, мов стати гаразд, а держиться пляшки, як немовля, соски. Обступився в босячність. Кажуть, вину звертає на простуду. Нехай раз чи два, а то ж весь час знидіє, вистригаючи траву на цвинтарі, де машиною, де великими ножицями. Як обернути? Розвів руки старий і відходить Волтар коли ж відновлює Олег свої спроби, раптовий гурки чути від вхідних дверей. Перекладач, обертаючись, перекинув дубовий стілець, але зразу поставив рівну, кинув на нього капелюх і в тривожному поспіхові, близько зору кліпаючи, недопричесаний і недозашиваний з віддутими кишенями наближається. Простіть, спізнився через автобуси, проминали повні, Старий зустрів його, маючи стихар через руку. Благословив його. Нічого. Вам, Боже, замилування принесли? Ага, ага маю сторінки. Що я хотів сказати, забув. Підождіть, ви могли б виголосити проповідь? Нестриха дивуючись, обома п'ятірнями показує собі на груди. Я? Проповідь? Навіть ні в снах. Спробуємо. Ось, надіти спершу стихар. Олег, поможіть нам. Замахав широко не стріха, відмовляючись, а потім взяв стихар і перевісив собі через руку. Як можу? Проповідує, хто робить згоді з словом. А я? Живу собачу. Ми в причеті теж однаково грішимо. Ви ж повинні вести казань, бо обов'язок Олег, беріться, надінемо стихар. Так, і знайдіть йому предмет. Про що проповідь? Про що? Олег помовчав. Нехай про повну зміну, ніби створення наново свого серця, силою думки і волі. Нехай, отже, як бува? нестриха помнявся, косо топчучись на місці. Здебільшого поволі, а рідко враз, як чудом, з потрясення, коли калічусь, відходячи в гниття. Перебиває йому гуркотнеча внизу з-під зем'я і голос. «Нікого-нікого, сам пустиня!» – чути кашель. «Трохи вам колега з праці примітив Старій Олегвій. Ви й досі при паровику?» «Там. Скоро треба туди вертатись. Чули?» – кричить водопроводчик – за рукан справляє труби. Крекчучи і примружуючи зір, вистанула з глибини скуйовджена постать. А нарадка віддишусь. Продовжимо. Що говорять, надівши стихар? доторкнувся старий до перекладачевого плеча. Хвилинку, слід сказати, возрадується душа моя. Знаю, я проникнутий весь тінністю скверною, а в стихарі не наша білість, проти мене як символ і як зогню. Почати побут без чорноти. Як звернетись? Не знаю. Раз пригадав маленьку книжечку, могла б навчити співподорожників ангелам. Близька і приступна негайно, відома щоденністю перебранчено знов. Вирізнилися в дверях з вулиці дві пристаркуваті постаті: двірник і жебрачок. Сусід його